Ще на підступах до військової частини по Косові в очі втрапили театральні тумби, на яких висіли закличні плакати з пропозиціями записуватись до лав вояків, що будуть відправлені в трансваль. Афіші рясніли кольоровими написами і були схожі на циркові чи театральні. Ті тумби обліплювали з усіх боків, охоче довідати щось новеньке. Юнаки гречно давали місце старшим людям, а ті старші своєю чергою пропускали вперед молодих. На цьому п'ятачку одні бубеніли про можливість заробити на чужій війні, голосно обговорювали, скільки обіцяють платити, чим годуватимуть та як доправлятимуть до тієї Африки. Дехто з цікавих віддалявся від юрбища і чалапав до високого кованого паркану, щось пояснював черговому у військовій формі, і перед ним відчинялась хвіртка у замкненій брамі. На території розташування окремих бригад 15-го Гренадерського тифлійського полку та штабу військового корпусу повним ходом йшла робота з ретельного відбору волонтерів. Серед тих, хто хотів потрапити до незвіданої Африки, не усім щастило пройти прискіпливий контроль та медичний огляд. Багатьох відсіювали, особливо прискіпливо ставились до тих, кому бракувало років. Адже рвались до бою переважно юнаки, в яких ще пух під носом не перетворився на жорстку щетину. Оці хлопчики худі сутулі доводили, що їм вже 30 років і що вони зрілі мужчини, на яких можна покластись у довготривалому бою. Документ! не дивлячись на такого бравого солдата, що доріс хіба до плеча своєму батькові, вимагав повноважений набирати добровольців. У відповідь невиразне мугикання Ргам! різко командував офіцер і невдаха боєць, мов опечений, обертався на 180. «Крик-мир-рш!» додав додавав офіцер, тамуючи напад сміху. Забракований солдат підкорювався та відмірював парадним кроком відстань до брами. Мовикаючи про кльони, виходив за високий паркан, що огороджував частину, і, потрапивши на світську територію, похнюплений та незадоволений знову приклеювався до пропагандистських плакатів, що розвішані були на тумбах та на стовпах. Деякі гори вояки, в яких серце близько, боже ще занадто юні, нишком плакали, витираючи зашмарканого носа рукавом, і грозили тим, хто не дав їм можливості офіційно стати волонтером дістатись Африки самотужки. Пішки дійду, мовив якийсь хлопчина з червоним відплачу носу. Його почули старші і почали розмірковувати вголос, чи можна, бодай гіпотетично, до Чорного континенту дійти пішки. Ні, це справа провальна. Дійшли висновку, коли серед цих розумників знайшовся хтось, аж надто розумний, котрий пояснив, що наші континенти відділяють один від одного моря і навіть океан. Юрій Покос за віком проходив, йому виповнилось 20. За фізичними даними також підходив, широкоплечий, дуже міцний. Хахол! запитав круглолиций прапорщик, котрий записував прізвище хлопця у журнал. У цьому запитанні і в мелодіці проголошеного чулось, по-перше, нотка зверхності, а по-друге, південний акцент, такий знайомий Юрію. Українець, відповів Покос і пропалив немолодого прапорщика із кристим поглядом. «Ти ба, який гордий!» – пхикнув прапорщик, але вже не з роздратуванням, а скоріш з повагою. Попри те, що до цього часу усіх таких, як Юрко, прапорщик записував у журналі «Хахлами», тепер вивів поштиво «Укр». І після цих трьох літр поставив жирну крапку. Не наважився написати національність повністю, а ну як начальство не сподобаються такі вольності. «Рушницю Мосіна в руках тримав?» – суворо питав кремезний вояк, тим часом дописуючи ОТ «Укр». Юрій не тримав у руках ніякої зброї, ні рушниць, ні пістолетів. Хіба сокиру? Та чи ж це зброя? Ні, мовив коротко. Ця звістка вибила прапорщика з колії. Він довго дивився у запис, переводив погляд на покоса і, ймовірно, шкодував, що запитав про навички володіння зброєю вже після того, як зробив із цього хлопчини добровольця, внісши до журналу його дані. Отже ж!» – махнув скрушно важкою головою, зиркнув за плеча туди, де стояли півколом старші офіцери. Тоді підкрутив вуса і сплюнув у бік. «Нічого, солдат, навчимо тебе за півдня!» «То діло не хитре. Знай – стріляй собі. Це ж не дівку обхажувати!» – засміявся і підморгнув Покосові. Від гурту офіцерів відділився один та попрямував до столика, за яким допитував у Покоса про його біографію прапорщик. Зайшовши зі спини вусатому прапорщику, мовив різко. «Прапорщик Козиренко!» – Козиренко різко встав, аж заскрипів стілець. «Одійшов на крок, даючи місце штаб з капітану з тонкими вусиками». Юрко стояв перед офіцером на витяжку і скоса спостерігав за ним. «Десь я його бачив». Згадував, де раніше міг бачити штаб з капітана. штабс капітана. у кр р Штабс сів за стіл і читав, що там написав Козиренко. Покос, значить. Гарне прізвище. Надумав, значить до Африки гайнути. Романтично тобі це все здається, хлопче. Штабс капітан витяг з нагрудної кишені папіросу. «Вільний» кинув на останок і подивився на прапорщика. «Давай наступному місце», – пояснив Козиренко і легенько підштовхнув Юрка у спину. «Що?» – смикав Юрка за піджак юнак, який погрожував дістатися Африки пішки. «Не дали добро!» – у його погляді світилась надія, читалось у ньому. «Не один я не підлягаю добровільній мобілізації, а й цей здоров'як!» «Не дали!» – збрехав покос, для того, аби хлопчині відлягло від серця, і він зміг спокійно податись додому з відчуттям виконаного обов'язку. Незнайомі з воєнною справою новобранці та досвідчені кадрові військові, які горіли бажанням зі зброєю в руках боронити бурів та їхнє прагнення бути вільними, мали б виїхати з Тифлісуо у Санкт-Петербург за тиждень. Вже звідтіля зі столиці Російської імперії бригади волонтерів вирушали до Європи. Аби не гаяти часу, чекаючи від'їзду, добровольці, окрім строєвої підготовки, мали змогу ближче ознайомитись зі зброєю. Прошу любити й жалувати, це трилінійка, ваша захисниця і порадниця. Інструктор показував гвинтівку, як факір у цирку показує порожнього капелюха. Мовчки підносив чи не кожному до обличчя, гвинтівку тримав кілька секунд і з незворушним виглядом знову і знову проробляв цю просту процедуру. «Гвинтівка, багатозарядна, магазина, це вам не берданка», – посміхнувся сам до себе. «Калібр 7,62». Взяв двома пальцями патрон і показав його слухачам-волонтерам. Ковзаючий затвор з замиканням окремою лічинкою. Клацнув затвором раз і вдруге та поставив рушницю прикладом на стіл. Ствол на зразок французької гвинтівки «Лебедя». Існує декілька модифікацій. Оце піхотна, трохи коротша за нею, драгунська. У козацькій відсутній багнет. Інструктор довго і монотонно розповідав історію створення рушниці, а тоді взявся її розбирати і розкладати частини на столі. Троє підходимо до мене і дивимось, інші вивчаємо з плакатів, а тоді міняємось, давав наказ зброяр. Стіни інструкторської були завішані плакатами, на яких докладно пояснювалось, як розбирати і збирати не лише гвинтівку Мосіна, а й інші види зброї. Новачкам, людям, які до початку Англобурзької війни вважали себе вповні цивільними, як от Юрій, доводилось день у день вправлятися з непокірною зброєю. Юрій за кілька днів вже міг чи не з заплющеними очима впоратись із цим завданням. Широким лезом викрутки вигвинчував гвинти. Хвостовий, упору, спускової пружини, а вузьким усі інші. Вказівним пальцем лівої руки натискав на гашетку, а правою відкривав та виймав затвор. Відвинчував та відділяв шомпол, металевий стержень для виштовхування гільз та патронів, які застрягли у стволі. Відділяв кришку магазинної коробки, натискав пальцем на головку клямки, відкривав ту кришку, стискував падаючий механізм і знімав кришку шарнірного болта. Окремо розбирав затвор, умовно чистив, бо ж зброя була добре начищена, та в зворотній послідовності складав гвинтівку. «Покос молодець!» – хвалив його інструктор, і Юрій відчував, що йому подобається ця механічна робота. «Хто зна, може отака гвинтівка врятує мені життя?» – замислювався. Але на одну гвинтівку не варто покладатись, треба вміти поборотись за життя в рукопашній сутичці. Відправляв тих, хто впорався із завданням на плац до прапорщика Козиренко, який добре знався на рукопашних боях. Боротьба на руках, як її називав Козиренко, подобалась Юркові. Не могла не подобатись, адже він мав деяку практику у цій справі. Різ був в селі. А як у селі та без бійки? Стінка на стінку, куток на куток ставали хлопці до кулачних боїв. Одне одному товкли боки, але цивілізовано до першої крові, так що після тієї сутички вороги робились найліпшими друзями. «Та хапай його за карк, трастя твоїй матері!» – кричав в емоційному запалі Козиренко і не помічав, що кричить рідною мовою. І його розуміє лише покос, котрому прапорщик і дає цінні поради. Юрій перехоплював руки, затискав їх замком навколо шиї супротивника, здорового схожого на вала росіянина Ігната Семенова, одним рухом клав його на лопатки і перемагав. Найтяжче велось по косові скарбуванням у пам'яті правили, які панують у війську. Правила ті аж занадто прості. Виконувати накази старших швидко і без зайвих розмірковувань, без дискусій та висловлювання власних думок. Із цим у Юрія були не сказати, що проблеми, але непорозуміння. Його непримиренна, схильна до свободи вдача, гордовитість та аналітичний розум противились наказам. За те, що вступав у перепалки зі старшими, отримував короткі гауптвахти. «Ніяких маневрів!» – кричав якийсь розгніваний штабськапітан на вздогін рядовому покосу, а той ніби й не чув його наказів. Нісся вперед, використовуючи ці заборонені офіцером маневри штаб капітан гнівався борядовий на прізвисько «Укр», замість штрикнути багнетом, примкненим до гвинтівки у набитий тирсою опудало, починав виробляти коники, кидався навприсядки за спину опудала і з положення лежачи, колов його кудись узад. Ну, лабець тобі, хлопче, посміхався у вуса прапоршик Козиренко, потай тішачись. Знав, що солдата буде покарано, але радів проявом оцієї української завуальованої незалежності. От все б йому по-своєму втяти. Ну, чисто як мій батько, царство йому небесне, бурмотів, ідучи до порушника. Що ближче підходив, то суворішим ставав. Негоже показувати на загал, що подібні дії мають бодай, моральну підтримку. Це що за самодіяльність? – гучно питав, зиркаючи на червоного відкрику штаб з капітана. Так він же готовий до того, що я його колотиму в груди. А тут раз – і все не так сталося, як гадалось, – пояснював Юрій, допоки з нього знімав ременя та відбирав в гвинтівку інший солдат. Продовжував пояснювати, навіть коли його супроводжував до казарменого підвалу, мочазний ескорт. Укр відбував покарання за порушення дисципліни не на самоті, а зазвичай у компанії. Таким, як він добровольцям, що записались на службу, аби воювати в Африці, пом'якшували вироки. Якби діючий офіцер чи рекрутований солдат посмів ослухатись старшого, його б зачинили в карцері на кілька діб, посадили б на хліб і воду. А ці волонтери ніби бавились у війну. Хоча розуміли, що десь там, у саванах, їм доведеться воювати по-справжньому. Вбивати ворога і що секунди ризикувати власним життям. Раз на день майбутні африканські захисники слухали лекцію про події у Трансвалі та Оранжевій республіці. На стіні висіла чимала карта Африки, на якій позначалися цвяшками переміщення бурських та англійських військ. Офіцер, який проводив лекції, щораз попереджав, що інформація доволі розмита, адже черпають її виключно з газетних публікацій. Але хоча б трошки орієнтуватиметесь, зазначав на своє виправдання. До того ж, ви там не будете самі. Багато наших їде. У призначений день із Тефліса вирушила сформована у невеличкий загін група волонтерів. Серед них – українець Покос. Єврей Абрамов, росіянин Семенов, грузин Квінкідзе і поляк Кулятинський. У штабі полку кожному видали під розписку кредитних білетів на суму в 50 рублів. Кому одним папірцем, кому декількома, наказали купити і передягтись у більш-менш пристойний цивільний одяг, придбати засоби особистої гігієни, зміну білизни, бавовняну і вовняну. Дозволялось придбати чверть фунту тютюну тим, хто палив, та прибути у відповідний час до міського залізничного вокзалу. Ця група тримала курс на Санкт-Петербург. Саме у північній Пальмірі вони мали б приєднатись до представників голландського корпусу та волонтерів з інших міст. А хто за головного? спитав у прапорщика Юрій Покос. Все побачити згодом. Зараз це питання, наскільки мені відомо, ще вирішується. Є три претенденти і всі офіцери з нашого полку, гарячі, як арабські жеребці. Укритоптався на місці, не наважуючись зробити те, що запланував. Прапорщик прийшов йому на допомогу. «Давай, викладай, що там у тебе, я зроблю». Хлопець випростав вперед руку із затисненим у пальцях папірцем. Прапорщик хотів був узяти передачу, але Юрій міцно тримався за неї. «Так, кому передати?» «Ні, не треба». Юрій розірвав папірець та вклав його до кишені. «Можу й на словах дівці передати, чого ж ні». Прапорщик дивився на закоханого парубка. «Я ж оце по тобі бачу, що втратив ти спокій. Таку штуку може лише жінка з чоловіком сотворити». «Скажіть їй, що я…» Юрій затнувся, йому було соромно відкривати свою таємницю в цьому підстаркуватому прапорщику. Все буде зроблено в кращому виді. Я в цих ділах мастак. Навіть ім'я мені не кажи. Все знаю». «Я вже не одну пару звів, так сказати». «Потім мене й за кума брали!» – прапорщик засяяв, як орден на грудях полкового генерала. «Дякую!» – Юрій тричі обнявся з Козиренком, і той перехрестив його, як матір свого часу хрестила на дорогу. Покос згадав про матір, який обіцяв невдовзі повернутися. Заметушився, ляснув себе по кашкету долоною, вийняв тримтячою рукою коротенький олівець на грудної кишені. «Матері ж написати!» пояснив і вирвав зі свого записника невеличкого аркушика. Оце святе, пиши і отправляй. Козиренко замислився, вірогідно згадував і свою неньку. Потяг з полученням Тифліс Ростов уже стояв на своєму місці і чекав пасажирів. Юрій з друзями увійшов до вагону і шукав зазначені у квитках місця. Далі, далі, повторював Абрамов голосно. Ігнат хотів був щось сказати, але чи то не знав, що саме він може сказати. Чи його збив з думки Абрамов, котрий у притаманні йому грайливій манері прокричав протяжно мало не на весь вагон. Оце мандрівка! Ну, з Богом, сказав штаб-капітан і обдивився юних підлеглих. слухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами. Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантьюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.